Audhu billahi minash shaitan rrajim, bismillahi rrahman rrahim. Përndërëm Allahun e madhruar, të baraka wa ta ala, së ndusin, furnizusin, bikqyrsin, në gjithësis, dhe të mata adhërojmë, dhe të matinë në nështërohemi, dhe, dhe të mati i për ulemi, dhe zotit ton, kur, shachmë nuk i bajmë. Pastaj, Pacha dhe shpetimi, Allah t'yofsh në bitë të dërguarinë ti, Muhammedin, sallallahu alaihi wa sallam, në bëjatë burë të madhë, në bëjatë shpetus dhe mëshirë të njerëzimit, i tësili më të vërtet, ishtë të shambolë, se si duhet jetuar njeri, se duhet jetaj njeri në këtë ruzën të kësorë. Dhim salavat dhe salam edhe në bëshok të ti, besnikë, disilet me plot për gjegjësi e për të lënë emanetin e marr or gamësuesi i tyre. Dhe mbi ato selet i pasuan ata dhe kështu me radhë gjenerat pas gjenerate deri në ditën e Kiametit. Vlazaru Suleiman nevoja për fe është natyrë e njerëzit. Mbylor Branda nunjëri sikrija se Allahu Teazza wa Jall. Dhe është një nevojë më ashtu se kurse instiktet e tjera për të cilat ka nevojë njeriu, siç ka nevojë për të ham ngër, ka nevojë për të pir, për të dashuruar dhe për të urrejtë dhe të tjera, njeriu ka nevojë edhe për thënë. Dhe se kjo nevojë nuk i është ndarë njeriu prej se është krijuar Dhe ka ardhur në ruzëllën të kësor dhe nuk i ndahet dherin dite në kiametit Kjo përpës që është parim në islam është e vërtëtuar dhe është parim edhe të të, të tjërë është parim edhe të kfilazëft e vjetër grek Dhe sa për illustrim e cekum thanje në Sokratit e cili ka thanë Ashtu sindjen njëri ju nevoj të damas dashme për uj, për buk, për dashuri Gjithashtu ndjen nevoj shpirti i tina për një shqemit qelor I cilin traditën tonë quhet fe e që në të është drejtuar njëri ju i par I cili ka qenë ruzullin të kësor Dhe jove të mkaqë por edhe më larë të shkon një tjetër me në Saint-Hiller duke thënë që e enigmë e madhe e cila na sillet në kokat tona kush është kjo bot kush është ky njeriu kush i drejxon ata dy çka është qëllimi i tyre si filluan si mbarojnë çka është jeta çka është vdekja cili është ligji cili duhet të na derjë jetëkalimit ton, branda dhe gjat çfarë jetë edhe në kalimin derën kalimin e botës tjetër pas vdekjes, cilat janë lidhje tona me ardhmërinë e përhershme. Këtë pyetje nuk ka shoqëri apo ummet, nuk ka popull i cili nuk i ka vënë përgjigje, pavarësisht sa kanë qenë ato përgjigje pozitive apo negative, të shëndosha apo jo të shëndosha të pranueshme apo jo të pranueshme. Pran nga kjo kuptohet se është vërtetuar edhe historikisht se nevoja për fes ka qenë nevojë e njeriu, nga njeriu i parë dhe me sheku i radhas edhe deris sot, edhe do të mbetet e nevojë e njeriu patje të patjetërsuar deri në ditën e gjykimit. Dhe shmangja nevoj e nevojës së fes nga jeta e njeriu do të thotë Largim i njeriju të nga natyra në të cilën është kryuar Tamëm si kurse njeriju ishtë mangët në dënjë instiktin të cilën e ka kryuar Allahu natyren e ty natyre, Natyren e ty si kurse me thanë nuk ha dhe nuk pi Se krejt dynjaja po hanë Önë që nuk du me hangër Dhe krejt dynjaja martohen Önë që nuk dua të martohem Kë njeriju nëmërot i dalën jashtë Ligjeve të natyres që është kryuar njeriju në tehtë Të blëzër muslimon nëmsa neve dhe Korani madhruar naturisht Dhe nuk ka dëshim se Korani fisnik E ce këtë qështje dhe shtjelën hëllësisht Dukë në treguar neve se Allahu i madhruar Pasë të që zbritja demin dhe haven nga gjenetën në top Zaten, va kështë e pregaditor atyre këtë planetë Dhe kishtë krijuar për ta dhe për bejtë tyre krejtë kakon tukë Dhe kishtë ngritur dhe privilegjuar ata mbi shumë kryesa Allahu i madhruar nuk i la ata të humbin dhe të bredhin poshtë dhe lartë Por izbriti mision të shajtë në përmjet të cilit o dhe zohën njerëzit dhe drejtohën në rrugën Allahut Azze o gjelë në përmjet librave të shajta dhe pegamërve të Allahut e bareke o ta ala فَتَاللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَيَمَّاتِيَنَّكُمْ مِنِّْي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَأَتَتْ تِيلت إي باستوين ميسيونة الله وتروغن تيلن الله اي كادريتوار نيرزيت ندفت كيت بريغاس مرزي برتا Në ndërsa ata të cilë të mëhojnë misjonin e Allahut, ata dhe të jenë për gjithmonë në gjëhënam. E fatë Allahut gjithashtu, kur në tërgën qëllimin e zbritjër si librave të shajta dhe dërgimin e pejga mërëve, kitabën Anzelnahu, lë të kërëgjën nëse minë dhëllumati ilë nuri bë idhënë i rabbihim ilë siratë ilë azizë ilë hamidë. Liberë! Kur'ani ju shpërfaqë në formë të cilët Allahu inzier njerëzit nga rruga e drejtë me lejen e Zotit, në rrugën e Allahut, në rrugën e vërtetë, në tariqul mostaqim, në rrugën e drejtë. Ivrim këta ajete edhe të tjera të nderuara vëllezër dhe motra musliman, se nuk janë të përkufizuar për një afat kohor, por janë të përgjithshme të paafatizuara që do të thotë Se vlenë për gjithdo kohë dhe për gjithdo bënd Dhe se feja, si që thamë, ka qenë nevoj dhe mbetë dhe të tjetë nevoj Deren ditën e gjikimi Mirë po mjerisht Largimi njerëzve nga feja Mës praktikimi i tyre fejnë Dhe luftat të më dhatë të cilat janë bofes Kushtë gjatë kanë dikuar që njeriu të distancoet nga feja Kushtë pjesërështë dhe kushtë të rësishtë dhe ta quaj në fenë si kurse me qenë një mod të cilës i ka kaluar tash më koha si kurse me qenë diqka e vjetër dhe prapambetur e cilë aty len mrapa dhe kjo është një realitet që andë dhe jemi duke jetuar në te se feja të ek një numer i madhi popullet tonë të lenë mrapa, a rezultat mësë njohja realitetet të kësa i feje, mësë të kuptuar të drejt të këti islami, i cili është misjon dhe program i jetës e njeri. Dhe se duhet të kuptojmë një qështje shumë në rëndësi, A vetë ka filluar falë Zotit të, të kuptohet se shkenca dhe teknologjia, të cilat janë ngritur në një shkallë më të lartë se çdo herë më parë, asnjëherë nuk mundën ta mbulojnë nevojën e fesë, sepse shkenca apo dija është një fik me dy teha, e cila mund të përdoret edhe kundër vetë njeriu nëse ai nuk mbishet me petkun e dinit të Islamit. Dhe jemi duke parë se si njeriu mundet me të cilën e dharmi kë vëllaut vetë dhe, vet, dhe njeriu me dirë dhe me teknologjime të cilën ka arritur. Prafalëzote të madhruar, po kalojnë ditë dhe kohë apokalon dhe sa apokalon kohë po kuptohet më qartë nevoja e madhe për Islam, për mukthyen dinën e Allahut Azza wa Jell dhe falëzote çerisht, një pjesë e madhe popullit ton një fjes e këti imetë të madhë islam në rruzëllën të kësor kanë filluar Të kthehen në rrugën e Allah vë të zëvëgjel E ta kuptoj në realitetën e këti islami Duk e ledzuar, duke studijuar dhe duke ndëgjuar Duk e i analizuar faktet dhe argumente dhe dëshmit Dhe vet jetën e tyre cilë o argumentën Për egzistimin e Allah vë të zëvëgjel Dhe për nevojën të cilën ka njeriu për këtë din islam Të ndëruar vëzër dhe motra muslimon Muslimani nuk humbë asë zha kore praktikon dinin islam, për kundra zi, a i ndjen vetën së është ilumë, torë dhe krenar, me islam e ndjen vetën së është arabi zotit në tokë dhe e ka Allahu naltë, i cili është kryusë dhe o sëndusë dhe o mbikëqyrës, ndërsa kjo është arabi dëpë, i ligë i cili ka nevoj për pëqin absolute të Allahut të madhruar dhe sesiljet e ti dhe veprat e ti në të, të, të, të korigjuara nga i madhi Allah asë zë o gjelë dhe njësër dhe të përgjigjet për të para Allahut e bareke o ta ala Me islam, njeri ju e kuptan se është ngritur dhe privilegjuar nga kërjesat e tjera Se atë e kalon Allahum me këmbës në tokë Për të kuptuar përgjegjësinë, të cilën ia ka dhënë Allahu dhe për ta kryer atë emanet me një përgjegjësi sa më të mirë, për atë arsye lidhe me qetat Allahu azza wa jall, "Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri warzaknahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala katheerin mimmen khalaqna taqbilah." Ne i kemi ndë, i kemi ndë, i kemi ndëruar bita e Ademit, i kemi ndëruar në njerëzit. Ua kemi bërë atyre të hecin në tokë dhe në deti I kemi furnizuar ata me shumë të mira dhe begati Dhe i kemi privilegjuar nga shumë kryesa tjera Njëri i privilegjuar nga shumë kryesa tjera Do të kuptejte dhe këtë emanet që është ingarkuar prej Allah Do të që i në vend Njëri u me Islam e kupten se është përgjët së para Allah Të për mendjen që e ka për shqisa të ti që akadham Allahu azzë vëgjel dhe në lidhe me këtë thëtë Allahu më dhruar wëla tappu më lejse lëke bihi ilmë inës sëmëa wal basarë wal fuade kullu ula ike kanë anën humës ula dhe ke kujdese mës falatë që nuk ke dhije, sepse mandja jote dhe Të ndëgjuarit të ndë, dhe të shëquarit të ndë, dhe krejt ti kemu përgjegjë, keme dhanë përgjegjë, nesër, para Allahot të madhruar të barekë, vëtala. Islami, njeri ju me Islam kuptan se kjërfi është fe e të analizuarit, e të logikuarit, me analizu e dhe me logiku me studiu fakte dhe argumente dhe dëshmi dhe këtë gjithësi e cila nërra thënë në edhe. Ka thonë Allahu të barëke wa ta'ala, pëllin dhuru ma dha fissamavati val ardhë. Thu e i ti njëzve le të shqyqojnë ata, se qka kanë i qjenjë dhe qka kanë i tuk. Le të analizojnë paktet dhe argumentet të cilat i ka dërguar Allahu i madhruar dhe le të binë dhe në vetë se kje gjithësi nuk është kryuar lëpsuz dhe shkeleshka dhe vetë betiu, për është kryuar prej Allahu të barëke wa ta'ala. Islami të nderuar vëllezër, fe e dijes, fe e shkencës dhe simboli i saj në është ajeti kuranor وقر رب زدني علما dhe thuajti o Zot, më shtoj udijen. Më shtoj udijen dhe më bën të di shum dhe sa më di shum tiet njeriu, atë është më ngritur te Allahu i Madhuar. Islami fe punës, rraktivitetit e don Atchman ngri të drevlar san lar punën dhe në tykund ndërten e lufton për tertacin dhe dambelin nuk ka vend për dambelin dhe për tertacin islam ka than Allahu i madhruar hu alladhi ja'al lakum al-ardha dhululan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhin nusur Allahu është a i cilë o a ka bërë juve token që të hesnin në te O a ka bërë token të nënqmuar, të nënështruar E hedhë tharen pa me bi nuk aqare Me emrin Allahu të zëvë gjeljë Nuk aqare pa të bërë toka bereqetin Kur të je punon Sepse Allahu ka ordhruar token me bi bereqetin Sepse e don punë dhe të ordhruan me punu Esnin toktë Allahot Hani pejtmirave të Allahot Vë i lejhin në shurë, por mësë harran në asë një herës e këni medal para Allahot Fundja jetit ja për kuptu se anip se feja të orëdhënë dhe të parasit Me punua shumë, por mësë harra se këni medal njësër para Zotit Mësë të mashtërën këtë dynja, mësë të mashtërën puna dhe aktiviteti për dytë shumë Se dynja nuk mundë shmenzan, njësër prapë të ajki më këtë, këtë dynja ke bërsh me shfryzua në të mirë Më sharrat gjithë herë se keme dalë par Allahu të baraka wa ta'ala Kë islam e bënjerijun të siel shumë e bënjerijun të dëkuar të dëbishum për mbarë shëqërin Ja rëgullan natin a raportet me Allahun e madhruar që është parim kërësor i njeriju Thëtë Allahu azhë u gjellë و ma khalëqtu l'jinnë o l'insë illa li abudun Nuk kam kryuar për tjetër njerëzit Asë gjënët vetëm që të me adhërojnë mua dhe një riu e ku pëtanë një me islam Se kush ashtë, se kush ashtë një riu dhe që ka kërkohet për një riu Edhe nga ka ardhyn ky njeri dhe si duhet te veproi ne kët gjithsi dhe ku shkon ky njeri dhe si duhet te dal para Allahut azza wajel me islam e kupton realitetin e saj me islam njeriu e kupton se jeton per Allahun te bareke we teala hanrafin per Allahun duron per Allahun falenderon per Allahun kur e godet ndonje mir falenderon Allahun por kur e godet ndonje lig Dorant bën sabër dhe mundohet me të mirë me dal nga ajo gjendje e ligë e cila e ka goditur. Muslimani jeton për Allahun krejt, han dhe pin për Allahun. Shumohet, martohet për Allahun, punon për Allahun, e merr pozicion për Allahun azzo wa jeld. Dhe kryen pozicion dhe punën për Allahun. E u stan fëmit për Allahun, dhe shkon në punë dhe po në halal dhe kryen detyrën që i është besuar me një përgjegjësi të madhe para Allahut. Muslimani vjen në xhami për Allahun, muslimani ruan derën e vet të shoqërisë për Allahun, muslimani ruan pasurinë për Allahun, muslimani mbron shtetin për Allahun, muslimani falet për Allahun, agjeron për Allahun, dhënë qurban për Allahun, e kryen haxën për Allahun dhe jeta e tij na krijt është për Allahun, dhe këtë na ka mbushur Allahu në Koran, kul i në salati o në suki, o mehjaje o me mati lillahi, rabbi l'alemin e la shërikele, thuajti jo Muhammed, sallallahu aleyhi wa sallim dhe mse dhe të tjërë, dherin këja me të mëslimon, le të thojnë se namazi jam, ferja kurbanit, jeta jam, krejt jeta jam, dhe vdekja i mështë para Allahu në madhruar, i cilin nuk ka shëq, nuk ka diçka ka dal yaşı ta islamit është fe e përgjithshme gjithpërfshirëse e sistemit të jetës nuk del kur gjatë edhe ardhya janë me këta hapa në këtë kohë të ftëf në këtë mëngjes të hershëm në këtë ditë të madhe edhe mas kësaj kohe cerria e qurbanave edhe shkura janë punë dhe marrja pushim këtë ditë dhe festimi i bajramit dhe jeta jonë krejt është për Allahu nazwaçel nuk del yaşı ta islamit as një vepër në jetën e njeriu Dhe nga tjerë, themi lirështë dhe garantojmë se kanë garantuar ata që janë paraneshtë Ka garantuar Koranës e pari, por e kanë vërtotuar dhe të tjërtë Se islami është fejë e cila vazhden të qëndrejë për balë dhe mbi sfidat të cilat I balafaciona për i dalim për para në gjdo kodë dhe gjdo vendë Derin ditën e gjëkimit Dhe nuk ka mëndësi një asë një mënyrë Që islami të jetë një fejë Së cilës e ka dalë moda Jovëzër mëslimon Derin kiamet Karatun mësken i dertë Mbetet i lartë dhe mbi gjdo ideologi Dhe mbi gjdo sistem derin ditën e kiametit Memrin Allah vë të zëvëgjë Dhe këte Siçta shjo vëtëm që e vërtëton Kurani Por e vërtëtojnë dhe të tjërë E vërtëtojnë dhe filozofë të huj Tian jo musliman dhe sa për ilustrim e cekum deklaratën e një hor të filozofit anglis Bernard Shaw i cili thotë feja e Muhamedit ka një pozicion shumë të lart duke pasur parasysh Jallorin e të çuditshme çka dhe sa ai është e vetmja pe, e cila pas së danaftsi për ballafaçimin me faza të ndryshme të jetës së njeriu dhe e shoh për obligim që Muhamedi të quhet shpëtuesi njerëzimit. Dhe se një njeri, sikurse Muhamedi, po të kishte ardhur në pas me kop frama të kësaj dhunja e dor, do të kishte arritur me gjithë probleme të bashkohore me të cilat ballafaçohet njerëzimi në këtë botë dhe sa të mund ana të probleme sa të panumërtajl probleme të cilat ballafaqohet shëqëria në këtë botë. Nuk ka mundësi të zgjidhen problemet jo, ja. nuk zgjidhen ndryshe. Zgjidhen nëse vjen një njerëj në këtë program dhe këtë sistem i cili punon me këtë Islam dhe vepron drejt dhe, pra dhe gjykon drejt ashtu si urdhëron Allahu i Madhruar. Pra muslimani është rob i Zotit, është njeriu më i lumtur rreth më i dobishëm për të mbaruar shoqërinë endeva Allahu na ka dhëruar të ndëruar vëllezër dhe motra më Sulejman na ka dhëruar Allahu me këtë fe Në kanë dëruar Allahu me kitë islam Në kanë dëruar Allahu zemrat tona Në kanë bërë të jemi të shëndosh Dhe kemi pëse ta ngritum kokën lartë Dhe nga kjo, dhe nga kjo Iftojmë edhe liderët tam Dhe intelektualet tam Të cilet ende kanë në kokat të tyre Dhe në zemrat të tyre të mbjelur Ate qka e thashma heret Se islam është një fejë Si sili si ka kaluar kohë dhe mota Thashmë në alena e mrapa Duhet të mirë me gjërat jetë Iftojmë edhe ta Ta studiojnë kitë islam Dhe ta kuptojnë kitë islam Dhe deklarojnë se e në mësliman Se nuk është marë dhe turp Më deklarujnë me ato qka e kje Se e kje një fe Të cilën ta ka lakmin të tjirt Nesë dykonsh nuk ta ka lakmin në kjo dënja U Allah i ka me ta pas lakmin Kërë dëshnesër Par Allah të madhruar Me këtë fe që ke barë në gjoksin të në dhe ke në të të të të të të të të të të të të të të të të Lideret tanë Dhe kur jemi të lideret tanë E shryzdojmë rastisë Sepse vetëm sa kemi dalur prej zhjedeve Tua orojmë atyre të cilet kanë fituar Dhe tua përkujtojmë për gjithësin e madhe E cila është Apo ata kanë prënuar që adëndosin Vëtë vetës në bistupet e tyre Kanë përgjësit madhe Ndaj këti imeti Ndaj kësa i shëqërie Ka përgjësit madhe Ndaj kësa i toke dhe këti vendi Përgjësia është e madhe më e madhe nga njerëzit saqë ka mundësi njeriu me bajt. Dhe u apeloj më atyre se ne u kemi dhënë votat dhe ne lutemi për ta dhe i dhe kujdesim për ta dhe respektojmë ata përderisa ata na respektojnë neve dhe t'na nderojnë neve dhe të, të kujdesen për neve. Shpresojmë dhe kërkojmë nga ata që ti jenë më të gjallë dhe ti jenë më të kujdesshëm dhe ti jenë më dorlir ndaj pi po përën veçartin ndaj muslimanëve se sa çeverit të tjera të cilat kanë kaluar elusim Allahun e madhruar më na pranue duat dhe lutjet dhe badet tona dhe elusim Allahun e madhruar që festat e tjera, të tjera ti festojmë me një, me një liri atë të cilën e ëndërrojmë çkoh të jetë elusim Allahun e madhruar që barames të tjera të presim në pavarsia ra bel alemin dhe elusim Allahun e madhruar që të bashkërmi lezet në dërtet të tjera të cilat nuk kanë qenë këtu ata ka vëhen këtu se kjo shtëpi e Zotit dhe shtëpia të Allahut janë të Allahut dhe janë për robt e Allahut dhe atën robt e Allahut do të marrë në vend të kë kanë vendin se nuk është tort me që në musliman por është trenarim me që në musliman Allahu ata drejton dhe juve ju nderoj dhe të gjithve na bekon dhe në xhenet Allahu na bashkon Zoti din muslimir